チュナタフトモケザニアテカイパンガクニジングレト、コモデオシオポングワミヤカミタト、ジングオポカテカマンダリンズウリ、カテカティアジオモロゴロ、モケザジナエ、アタパタフロセヤハキアコパンギシャヴンバ、ナヴェニョゾテザジングウリ、コアジリアシュウリバリバリザキビアシャラ、ハマヴィリアオフィスアウトリオフィスアタアセザキフェダ、エンジョス、ホテルズ、アパッツメツ、ニンネズオキバオ、モケザニアテカイバテカコパンガテカジングレト、バリナファイデアコリファニアビアシャラジンア オファイ i ポングズ・ウェア・コーディ、ディオ、アキ・パンガ・コ a ディオ・ミヤ・カミタト、アタパタ・オファイ t ミエゼ・ミタト、ブレ、ミヤ・カミタノ、アタパタ・オファイア・ミエゼ・セィター、ブレ、ナ・コブワ・ザ・イディ、ガ・アマゼトニナ・フォー・ザ・イディ、ナ・ザ・ナ・ジュン・ウム・ザ・コモ・ケザ・ a エ・ヨテ、ダニナ・インジェ、ア・カイタカ・コファ i ア・ビア・シャラン・セィトゥノ・パティカノム・タ a ソルタン、ネ・カティカティア・ミヨ・ p ウグロ、アウォー・セ e m ナ・ na i l タリボリ zik タワー、ウナチュウウアジェンゴ、ナウエウナパンギシャジェンゴ、タザマ、ウンチ e ウ a アングウ、ウンテゲメザイ、ウンテウレウアングウ、アンバエナフシアングウ、イメペンデゾナイ。 Nimetoa roe yangu ujui yake nae atawatolea mataifa hukumu. Hata lia wala hata paza sauti yake. Wala kuifanya isikiuwe katika njiyaku. Mwanzi uliopondeka hata uvunja. Wala utambi utokaomoshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Hata zimia wala hata katatamaa. Hata atakapo weka hukum dunia ni inavisiwa vitaingujia sheria yake. Mungu buwana nena yeye alieziumba mbingu na kuzitanda. Yeye alitandaza inchi na mazao yake. Yeye awapaye pumzi watu aliojuu yake. Yeye awapaye roo wao waenda undani yake. Mimi buwana nimekuita katika haki nami nitakushika mkono. Na kukulinda na kukutoa uya gano la watu. Na nuru ya mataifa. Kuyafunuwa machu ya vipofu kuatoa gereza ni waliofungwa. Kuatoa wali olioke tigiza ni katika nyumba ya kufungwa. Mimi ni buwana, ndilo jinalangu na utukufu wangu sita mpamwingine wala sita wapa sana msifazangu. Tazama mambo ya kwanza ya mikuwa. Nami na ya hubiri mambo mapia. Kabla haya jatokea na wapashe ni habari zake, mwingbieni bwa na wimbo mpya na sifa zake tokea mwechwa dunia. Nini yemshukau bari? Nini naviote vile vilemo? Navi sio nao wakahu mo? Diangua na midi yake naipaza sauti zao. Viji vina vocali wa nakedari na waimbe wengine juasela. Wapigekilele toka vilele vimelima. Na wamtukuze buwana. Na kutangaza sifazaki visiwani. Buwana atatukea kama shujaa. Atamusha uivu kama mtu wa vita. Atalia na atapiga kelele. Atawatenda aduwe zake mambu maku. Siku nyingi ni menyamaza kimia ni menyamaza. Nikajizuia sasa nitapiga kelele kama mwanamuki ya liye katika kuza. Nitaugua na kutueta bamoja. Nita haribu milima na vilima, nita vikausha vyote vimea, vyo nitaifanya mitu ya maji kwa visiwa, na kuya kawusha maziwa ya maji. Nita waleta vipofu kwa njia wasiwejua, katika mapito wasiwejua nita wanguza. Nitafanya giza kwa nuru mbele yao na mahali palipopotoka kwa paminjoka. Haya nitayatenda wala sitawacha. Watarudishwa nyuma, watayibishwa sana. hao wanaotumainia sana mzamawe na kuziambia sana mzama dini nini ndi nyimiungu yetu. Sikilizeni enyiviziwi tazameni enyivipofu mpate kuona. Ni nani aliekipofu ila mtumishi wangu au aliekiziwi kama mjumbe wangu ni mtumae? Ni nani aliekipofu kama yeye alienamani? Naam, kipofu kama mtumishi wabwana Unaona mambo mengi lakini huyati mo yoni. Maskio yaki ya wazi lakini haski. Buwana kapendezoa kwa jiri ya haki yaki kuitukuza shuria. Na kuyadhabisha. Lakini watu hawa ni watu lioibiwa na kutekua. Wote waminaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza. Wamekua mawindo wala hapana au kuwae. Wamekua mateka wala hapana asemai rudisha. Ninani miongoni mwenu atakaitega sikio lake kuyasikia hayo. Atakaitikeleza na kusikia kwa katu yao. Ninani aliemtua yakobo au imateka aliemtia Israel katika mikono ya wanyangani. Si yeye buwana. Yeye tuliemkosa mbae hawakutaka kuenda katika njia zake wala hawakuiti shiria yake. Kwa sababu hiyo, alimwaga ukari wa hasira yake juu yake na nguvu za vita. Ukawasha moto wakumzunguka pandezote wala hakujua, ukamteketeza. Wala hakuyatia hayo mweni mwake. Lakini sasa, buwana alikuuluku e Yakobo. Yeye alikuumba e Israel. Asama hivi, usiogope mana nimekukomboa nimekuita kujinalako wewe uwangu. Upitapo katika majimengi ni takuwa pamujinawe Na katika mito haita kugarikisha Uendapo katika moto huta teketea Wala mwali wa moto hauta kuunguza Maana mimi ni buwana mungu wako mtakatifu wa Israel Mukozi wako Nimitua misri kuwa ukumbozi wako Nimitua kushi na seba kwa jili yako Kwa kuwa ulikuwa wathamani machoni pangu Na mwenye kueshimiwa na mini mekupenda. Kwa sababu hiyo nitatua watu kwa jiri yako na kabilaza watu kwa jiri ya maisha yako. Usiogope, maana mimi nipamujenawe nitaleta wazau wako toka mashariki, nitakukusanya toka magaribi. Nitaiambia kaskazi toa na yukusi. Usizu hiyo waliteni wanawangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Kila moja aliaitua kwa jine langu, nilie mumba kwa jile utukufu wangu mimi ni mimumba na mimi ni mfanya. Walete vipofu waliona macho na viziwi waliona masikio na wakusanyike mataifa yote kabila zote wakutanike. Ninani miungoni mwao awezae kuhubiri nenohili na kutuonyesha mambu ya zamani. Na walete mashahidi wawu wapate kuesabiwa kuwa na haki, au na wasikie wakaseme ni kweli. Nini ni mashahidi wangu wasema buwana? Na mtumishi niliamchagua mpate kujua na kuniamini, na kufahami ya kuwa mimi ndie kabla yangu hakuumbwa mungu awa yote, wala bada yangu mimi hatakuwapo mingine. Mimi na mimi ni buwana. Zaidi yangu mimi hapa na mwokozi, nimetangaza habari nimiokoa, nimionyesha, na hapa kuwa mungu wakigeni katienu, kwa zababu hiyo nini ni mashahidi wangu wa sema buwana nami ni mungu. Na mtangu siku ya leo mimi ndie, wala hapana awezae kuokoa katika mkono wangu mimi ni tatenda kazi, nae ni nani awezae kuizuia. Buwana mkombozi wenu mtakatifu wa Israel asema hivi, kwa ajirienu nimetuma ujumbe babeli, nami nitawashusha wote mfano wa okimbizi, na mwakaridayo katika merikebu zao walizo zifuraiya. Mimi ni buwana mtakatifu wenu, muumba wa Israel mfalume wenu, buwana asema hivi, yeye afanya injia katika bahari na mahali pakupita katika maji nyinguvu. Atuwa yegari na farasi, jeshi la askari na uwezo, wamelala hawa taondoka, wametoweka, wamezimwa mfano utambi, msia kumbuke mambu ya kwanza wala msia tafakari mambu ya zamani, tazama, nitatenda nenojipia, sasa litachipuka, je, hamta lijua sasa, nitafanya njia hata janguani na mitu ya maji nyikani. Wanyama wakondeni watani heshim mboya pia nambuni. Kwa zababu ni miwapa maji yanguani na mitu nyikani ilikuanyuesha watu wangu, watu ule wangu. Watu wale niliujiumbia nafsi yangu ili uzitangaze sifazangu. Lakini hukuniita e Yakobo bali umichoka na mi e Israel. Hukuniretea wana kondoo kwa kafara zako wala hukunieshimu kwa zabiu zako. Siku kutumikisha kwa matuleo, wala siku kuchosha kwa ubani Hukuninunulia manukatu kwa feather Wala hukunishibisha kwa mafute sadaka zako Bali uminitumikisha kwa zambi zako Uminichosha kwa maufi yako, mimi na mimi Ndimi ni afutae makosa yako kwa jiri yangu mwenyewe Wala sitazikumbuka zambi zako Unikumbushe na tuhojiane eleza mambo yako, upata kupewa hakiyako. Baba yako wa kwanza alifanya zambi na wakarimani wako wa miniasi. Kwa hiyo, nitawatia unajisi wakua patakatifu na mini tamfanya Yakobu kualani na Israel kuwa tukano. Ewe mkakabu. Kazi wa arushi na vitungo jivyake, umesumbuliwa muda mrefu na mapenzi, ndoa, biyashara, kazi, pamoja na magonjo sugu, sasa bas, njo upate soluhisho na maadyabu kuminanane, kwanzia tare shirini, mpaka tare shina mbili muwezi watano, mwaka huu, katika ukumbi wa Point Zone Resort, uliopu mianzini, muda ni kwanzia sambili na nusu wa subuhi, mpaka sakumi na moja na nusu jioni, watukumi wa kwanza, watamuona daktari, bure, na kama haitoshi, watutukumi wenye tatizo la siku, YouTube、Facebook、ja、Instagram、カリブ、マジャブ、カミナナネ、カリブ、マジャブ、カミナネ、スルヒショー、タティズ、オー。